Радісно на всіх глянув Данила, дорогі гості мої. Руський чоловік і воювати може, і веселитися вміє. А нам тепер і мед можна пити вільно, бо зібралися докупи. Пити треба, щоб веселому бути, а тільки голови під стіл не кидати. Вип'ємо ж за всю сім'ю нашу. Сорок років тривала коромола Галицька, скільки крові пролито. А все ж по-нашому стало. Нашим став Галич. Немає вже коромольників. Він підняв келих, і всі підвелися. Так само за старшинством, які до столу сідали, до Данила з келихом підходили, цокалися з ним і поздоровляли. Коли вже не один жбан спорожнили, стольник Яків побіг на дворище, звелів музик покликати. Війшли вони, сіли біля порога на лавах, і заграли на трубах та гуслях. Вечеріво. Данило підвівся за столом. Це знак для всіх, що обід закінчено. Данило вклонився і вийшов. За ним почали виходити бояри. Данило пішов відпочити. Рада зустріла його Анна. «Вдоволений ти мій, цілувала вона його. «Рада була, що вже Данило вдома буде, що ворогів немає!» Вже їй вважалося, як вона з Данилом поїде до Галича, і лев запрошував її, щоб навесні до Львова приїздила, подивилася, як новий город будується. Данило схилився на Аннині руки, посунувся і поклав ноги на лаву. Анна тримала на руках Данилову голову, зморшки на лобі пальцем розладжувала, на скроні сиві волосинки помітила. Вона одна, дві, а там ще... І непомітна ніби, а коли придивилася, побачила, що біленькими тоненькими ниточками селена ховалася в буйному Даниловому волоссі. А чи давно вони одружилися? Ой, давно вже більше, як двадцять і п'ять літ. А скільки вкупі була з Данилом? Данила задрімав, тихо дихав. Анна не вирушилася, берегла його сон, як колись молодої в лісі. Тоді так само він у неї на руках лежав. Хтось відчинив двері. Анна махнула рукою тихше. Більський Андрій заглянув. Хутрами звіринами під бога стелена, кроків нечутно, чутно, обережно ступає Андрій, підійшовши поче Анні. Князя треба розбудити, а на рукою свариться не треба. Та Андрій домагається справа вельми негайна. «Данила, вставай, шепоча, Анна. Он боярин Андрій прийшов». «Князю, вершники татарські приїхали». Несподівано прозвучали Андрієві слова. «Он дивись». «Данила підвісся і пішов до вікна. На дворищі татарська сотня. Сидять татари на конях, в гостроверхих шапках. Войско проризаними очима роздивляються навколо. Мовчки стоять дружинники». З теремів повискакували бояри. Гонець Ханський приїхав, що йому сказати. Анна заломила руки, схопилася за голову, тихо застогнала. Данила підійшов до неї, за руку взяв, ласкаво промовив, «Заспокойся», і вийшов із світлиці. Сіняк зупинився з розмовляв з ним Андрію. Запитував його, він не відає нічого, тільки грамоту привіз. Тож не посол я гонець. Не личить князеві служником розмовляти. До себе поклич, а то й мені скажеш. Одіслав Андрія, а сам пішов у гридницю, охоплений думками. Трапезували сьогодні ось тут. Натякнув про загрозу зі сходу, про татар мовив. Вони з'явилися непрохані. Замислився і не почув, як Андрій війшов. Грамоту привіз і подав згорнутий у трубку пергамент. «Пишуть уже!» – озвався Данила і вп'явся очима у письмена татарські. «Прочитав?» – глянув на Андрія. «Так». «Тільки два слова були, – до Данила звернені. Дай галич!» А як багато ці слова значили? «Віддай землю, Волинською галичко!» «Лякали татари! Така мета у хана Батия!» В одного руського князя землю відібрати, другому дати, щоб і князів розсварити між собою, і силу руську роз'єднати. Прибіг заклопотаний Василько, за ним лев, митрополит Кирило. Князь звелів покликати Семена Олуєвича і тисяцького Дем'яна. «Бачили, ще одні гості сьогодні приїхали!» Він усміхнувся, та це був гіркий сміх. От і не чекали непроханих на наш обід. «Татари — це такі гості, що їх не кличуть, вони самі лізуть». «А що привезли вони?» — озвався Кирило. «Хан Батига хоче, щоб я Галич віддав». Серцем вимовив Данило і знову почав ходити по гридниці. Не стримав себе, кричав, лаєвся. «Галич віддати! Хазяїн прийшов! Мою отчину, батьківську землю!» Галич, то значить і Волинюсю. Данилові очі блищали. Кому Галич? Він підбіг до столу і вдарив кулаком. Кому Галич віддати? Усі мовчали. Філія прогнали. А тепер прийшов цей супостат, вважає, що ми ним підкорені. Данило налив жбанка у келих меду і швидко випив. Що ви скажете мені? Що порадити. Двері у Гридницю відчинилися, і на порозі став Мирослав, і хвороба його не втримала в ліжку, коли почув про ворогів. Озвався Кирило. Князю, твій гнів справедливий. Серце болить за землю свою. Подумай ти, і ми помислимо, що треба зробити. Як пішли татари звідси, то й носи не показували. Ледь чутно промовив Андрій. «Боялися, зустріли їх тут неласкаво. Про військо твоє татарський хан знає», – додав Семеновуєвич.